Коли не здогнав нас старий знайомий, посланець пана Киселя, отець Петроній, я до нього був милостивий, і пообіцяв небовим виїхати настріч королівським комісарам для переговорів. Мені легко було виказувати милість і доброту, бо ж доля нарешті змилувалася наді мною. Я повертався до Чигирина не поклопом, не похопцем між двома страшними битвами, а з у славі і спокої. І відзі з собою той спокій, як найвищий дарунок, заживаючи завчаса його для себе, втішаючись душі думкою, що вже скінчилася моя безпритульність, і ждуть тепер мене справжні гетьманські постелі, церемонії і церегелії, і жде погляд сірих очей з-під темних брів від якого моя душа стає летючою. Та чи ж буде там не затьмарена пристрасть, чи не шкірість, ми з кожної бганки коштовних тканин? Щоправда, коли бути шкірим, я клапив здачі грина, але клапився повільно. Здавалося мені, що думаю, тільки про чигирин і про ту найбільшу радість, яку там виставив. Однак помітив вже давно, в одному свідомо тої ночі, коли складав листа, який мав забезпечити судьбу народу українського, обманював себе в найдорожчому, бо лягав і вставав, дні й ночі проводив себе не так з думаю про Матронку і про свою земну радість, як про справу життя свого, про діла своїх побратимів, своїх воїнів полковників, сотників, осавулів, і вже душа, мов би, належала тільки їм. А матронці лишалося тіло, ця марнота-марнот. Та як поглянути інакше, то що таке людина? Це передусім тіло, сутність і земна і доля, а дух віддану Богові і дияволові, і вони б'ються за нього тисячі літ. І ніхто не може перемогти, так само нех чоловік. Не може ніколи перемогти ні свого духу, ні свого тіла. Ну і тепер так само заволоділи ці дві страшні пристрасті. Я мав розполовинюватися між ними. Билися вони за мене, мов Бог і диявол за душу. І хто збилає, не знав ні я сам, ні ті дві сили. Людська звичайна жадібність була властила на ній. Я не хотів трачати ні того, ні другого. Я квапився до Чигирина і стояв переді мною сірі очі під темними бровами. А думка літала десь далеко. Думка була з тими, що в степах і в лісах, над ріками і в городах. Думка була з тими, з ким я починав свою велику справу. І з тими, кого настановив над полками і сотнями після Корсуня. Кому віддав, власне, Цю Україну, що ввели її туди, куди попрямує моя мисль. Гетьманська мисль. Хоча роз'їхавшись по цій землі, вони й далі повишались коло мене. Гадали, що показують по своєму гетьманові тільки своїми поставами, вишневими жупанами, коштовними шаблями та хватським вусом. Я не знали, що відкривалися мені і такими, якими бачили себе самі. Стояли переді мною не тільки тут, не тільки мені, а й десь у минулих днях. Стояли і в майбутті. Знав же, що з кого вийде, хто куди піде, що вчинить. Славою богу вкриє свою голову. Отже, й мою, і мою теж. А що мав одіяти? Не мав вибору. Над одними тяжили заслуги, інших брати примушувала конечність, ще інший, простий випадок. Влада не дає простору для проб і шукань, які, бодай, дозволяють наблизитись до істини. Влада не може чекати. А з усіх її потреб найгостріша потреба часу. Голод часу. І хоча ти володієш прозорливістю і передбаченням, і можеш судити про людей, ти безсилий. Тобі брак часу. Ти не маєш часу прислухатись до голосу розуму, а робиш усе навпомиски, під враженням хвилі і випадковості. Втішати себе можеш хіба тим, що випадковості допомагають тому, що готовий до них і жде їх. Власне, наймудріший той, хто потрафить добрати собі мудрих людей, які б допомагали в усьому. Але де їх взяти хто мудрий? Тому знову і знову перебирав я в всіх своїх помічників і соратників. Вони відтручували навіть мотрону. Були зі мною, коли легалі відставав. Я любив їх і ненавидів. Сперечався з ними, гнівався на них, прощав їх. А тоді впокорювався їм. Я знав кожного, хто талкий, хто холодний серцем, хто щирий, хто хитрий і неправдивий. Мені зрозуміли були їхні душі, в кого глибока і щедра, в кого обмежений дріб'я хто підбується спокусом, хто слідує велійнім совісті, хто тупо сумлінний, а хто спритний, як боягуз, хто тільки служить тобі, а не вірить. Ну, усіх я знав, про всіх усе відав. а в душу найдорожчої істоти так і не зумів зазирнути і не побачив, як ти темний морок клубочиться там. Аж кода говорити. На півдорозі до Чигирина зустріло мене тисячне військо рачисте з бунчуками, хруглами, гарматним гуком, сурмами, барабанами, віватами, простаданням і величанням. Старшини в розлочених жупанах передавалися від захватів і запопадливості. Сам генеральний обозний Чорнота з полковниками й осавулами скав мені навстріч, оздриваючи дорогу свою шапку перед гетьманом.